Pista 17. Enigma Otidiei de George Călinescu Uite ce e amice, zise Georgeta, întoarce-o cum vrei că nu te mai ascult. Spune-i pretendentului că eu nu mămărit, mărit, iar soacrei că sunt o... Felix s-a făcu un gest de reproș din ochi. Găsea că face abuz de cinism. Stănică zise, așa mi consum eu sufletul din bunătate, intențiile mele sunt oneste, dar poți greși și face rău, căbătându-ți dușmani. Stănică se plimbă de câteva ori prin casă Ridică capacele la câteva cutii bibelouri Privi pe fereastră Apoi negăsind nimic de spus Zise bună ziua și plecă În ușă se întoarse însă brusc dăm 20 de lei, zise Georgetei, Ca să te vadă Dumnezeu Georgeta luă un napoleon dintr-o cutie și le aruncă Stănică îl prinse în zbor Am sufletul ușurat Încheie el ieșind pe ușă Azi am făcut o faptă bună În acea seară, Georgeta pretinse că Felix să rămână la ea Rămase, dar satisfacția bărbătească îi fu alterată de un sentiment la un tric că a devenit o secătură În pat, Georgeta îl stimula mereu să vorbească despre el voia să știe intențiile lui, planurile de viitor Aceste întrebări, cam asemănătoare cu acele ale Otiliei îi la aminte că trădează o imagine scumpă Încercă să uite, vorbind Georgetei despre năzuințele lui Îi spuse că voia să ajungă un doctor mare om de știință că universitatea avea să-i fie un mijloc de a putea lucra Voia să descopere ceva, să dezlege o enigmă științifică, să contribuie la progresul medicinii, îi vorbim înflăcărat de datoria generației lui de a face o muncă constructivă, de tristețea în care se află de când vede că numele românesc nu răsună nicăieri în cultura universală. Era capabil de sforțări supraomenești Georgeta îi ținea mâna pe umăr Îngântată că un bărbat o crede În sfârșit aptă de convorbiri serioase Era o fată destul de sprinte în aminte Și cu multe lecturi De un caracter însă vag, literar și artistic În limba franceză Avea replica promptă și generalul îi plăcea să stea de vorbă cu ea Dar nu ieșea din frivolități Entuziasmul tău îmi place Zise Georgeta. În viață însă mai sunt și alte bucurii Mai târziu are să ți se urească de atâta studiu Și ai să vrei să trăiești eu te văd făcând o căsătorie strălucită, cu o fată bogată, intrând în politică, ajungând deputat și poate și mai departe. Un bărbat inteligent ca tine pătrunde oriunde. Felix fu dezamăgit de platitudinea gândirii Georgetei, dar nu făcu nicio observație. I se păru dintr-o dată banală. De ce mă privești așa? Îl întrebă Georgeta. Te privesc? Așa, în sfârșit. E firesc să te privesc când vorbesc. Parcă ai vrea să-mi spui ceva. Vezi că..." se hotărât deodată Felix. Eu trebuie să plec. Am uitat să-ți spun că am lucrări gravnice mâine, trebuie să mă prepar pentru examene." Ideea de a sta o noapte întreagă la Georgeta, îl chinuia. Totul îi se părea fals și căuta un pretext să fugă. Ascultă, Felix, ai curajul și spune-mi drept. Ți-e frică să rămâi la mine? Crezi cum să zic? Că n-ar fi convenabil." Nu, nu!" protestă Felix, încurcat. E așa cum îți spun eu. Se că repede intimidat de privirile Georgetei, care îl contempla în prada celei mai vii îndoieli. Gestul era cam jignitor, dar își dădea silința să creadă că Felix nu mințea. Ideea că un tânăr ar fugi de ea îi se părea de altfel absurdă. Când Felix ieși în sală, însoțit de dă două ochii de un individ în vârstă care zâmbea galeș scoțându-și mânușile. Nu auzise nimeni când venise. «O, generalul!» – țipă Georgeta. De miră, am văzut lumină. Felix deveni alb la față, ceea ce generalul, mereu zâmbitor, observă numai decât. Era un bătrân simpatic, cu mustăți albe, îmbrăcat foarte îngrijit în haine de culoarea tabacului. În cap avea un melon și în jurul gâtului o mare cravată de mătase, neagră, cu trei derivații. Acesta-i tânărul dumitale, prieten? Sunt încântat. Îmi dai voie, generalul Păsărescu. Și generalul bătuchetele militarește și, înclinându-se, întinse mâna ceremonios lui Felix. O zise el fără nicio ironie, cu o sinceră părere de rău. Sunt vinovat, n-am avut de lucru, v-am deranjat. Domnișoara Georgeta e o strângăriță, nu-mi comunică exact orele când primește. Georgeta fugi, fericită de întorsătura lucrurilor, să-și arunce o ochie pe ea. Cum ai zis că te cheamă, tinere? întrebă generalul. Sima, care Sima? Fiul doctorului Sima din Iași, care a fost în armată? Da. Dar l-am cunoscut pe Iosif, pe tatăl dumitale, Ei, ce întâmplare! Generalul îl privi mai atent pe Felix, îl apucă de bărbie și părunt cântat. Lui Felix apucatul acesta de bărbie și se făcuse nesuferit. Otilia, Georgeta, bărbați femei, toți îl luau de bărbie ca pe un copil mic. Dragul meu, te fericit, râse generalul, nemai găsind ce să spună. Umpluse anticamera cu efluvii de parfum. Felix făcu un gest de plecare. Vai de mine, protestă generalul, nu trebuie să pleci, te-am deranjat, coborândată Trebuie numai decât să plec, sunt așteptat, zise desperat Felix. Așa se miră politicos generalul. Știi, adăugă el, domnișoara Georgeta e o fată excelentă, merită prietenia noastră. Faci bine că vi sovezi, o vezi. Se plictisește. Noi, bătrânii, pricepi, venim din amor propriu, ca să fim văzuți de alții. Numai dumneavoastră, tinerii, aveți arta de a le distra. Deși bătrânul nu punea nicio maliție în vorbele sale, Felix ar fi intrat bucuros în pământ. Vino, o dragă domnișoară, vrea tânărul să-ți spună bună seara. Georgeta reapărut îmbrăcată și cei doi jucară comedia despărțirii solemne În vreme ce Felix alerga ca un nebun pe scări, generalul intră în salonul Giorgetei și se așeză pe un scaun Admirabil tânăr, zise el către Georgeta. să nu-l strici și te rog să nu-l mai pui în situații de-astea penibile reținându-l la orele când pot veni eu bietul băiat Georgeta se răsă pe genunchii generalului În vremea aceasta, Felix mai mult fugea decât mergea Sufletul lui era răscolit ca de o furtună mare Venise la București cu gânduri de muncă, cu ambiții mari, găsise o fată așa cum visase, îi jurase iubire și stimă pe toată viața și acum ajunsese să doarmă noaptea la o individă suspectă. Firește, Georgeta era frumoasă, dar nu era decât o prostituată de lux. Probabil, gândi, își bătea joc de ingenuitatea lui. Voia să guste senzații proaspete, de aceea umblase să se mărite cu Titi, el, rivalul lui Titi. Situația era scandaloasă, dar apoi rușinea întâlnirii pe aceeași sală cu generalul. Dacă acesta l-ar fi insultat, atacat, ar fi fost cel puțin mândru că se bucură de o favoare disputată. Dar și generalul și el erau încurcați de întâlnire, de unde rezultă că pentru amândoi era compromițătoare. Felix își exageră situația, socotind-o ca o decădere morală și își făgăduie o cură de ascetism. Avea să se înfunde în cărți, să dea examene strălucite, să-i arate Otiliei cum știe el să se țină de cuvânt. Examină din nou și cazul Otiliei. Pleca i adevărat, dar n-avea nicio dovadă că îl trădase. Fata scrisese, avea să se întoarcă poate în curând, ce semnificație putea să aibă o plimbare de o lună-două în străinătate. Așa se purta Otilia, de obicei, și dacă Moș Costache nu făcea mare caz, cu atât mai puțin era el îndreptățit să bănuiască lucruri grave. De atâtea ori, bârfelile îi aruncase rândoiala în suflet și cu toate acestea se încredințase că nimic nu fusese adevărat. Era sau nu așa cum vedea, Otilia înfățișa numai puțin femeia lui ideală, trebuia să creadă în ea, iar dacă fata i-ar fi dezmințit mai târziu iluzile, era îndatorat să-i cultive imaginea în gol ca o simplă posibilitate a existenței. Trebuia să facă neapărat acest exercițiu de statornicie și de votament spre a-și controla și exercita puterea sufletească. Trebuia să rămână cast până când fapta cea mare a existenței lui se va împlini. Ajuns acasă, Felix urcă tiptil scările de din dos, blestemând treptele care scârțiau și se dezbrăcă numai decât. În pată și-a dus aminte din nou de Georgeta, fiindcă venea din alt pat, dintre alt fetei. Imaginea sănătoasă, lucioasă, cu dinți de porțelana georgetei, râse de toate planurile lui austere. Ședea cu panglica cămășii puțin căzută și cu mână albă pe un măru său și îi spunea Vezi ce ingratiești? Ți-am oferit ceea ce mulți ar dori călcând o avere în picioare sau stricând un viitorul. Am făcut din tine, studențaș știmit, un bărbat care se poate mândri cu amanta sa. Ei, și ce dacă am și alți amanți? Asiduitățile generalului sunt o dovadă că nu sunt o fată comună, oarecare ce-și vinde grațile." Cu cine mai mai văzut? Și cine ți s-a lăudat că mare? Fac și eu ce fac atâtea, dar pe față, cu artă, având avantajul de a fi frumoasă. Otilia ta nu stă cu brațele de gâtul lui Opol, nu se lasă întreținută de el? Tot ce s-a făcut mare în lumea asta, prin femei ca mine s-a făcut. Curtezanele, nu femeile de treabă, au stimulat genile." Eu îți dau dragostea și toate bucurile, fără nicio obligație, fiindcă tu știi că sunt curtezană și îți îngădui fără blam să mă plantez oricând. Nu fi prost, înțeleg stima ta pentru Otilia. Iubești-o, slăvești-o, asta e cu totul altceva, ești doar medicinist. De ce să fie absurd să arunci bucurile pe care ți le dau eu pentru că iubești pe Otilia? Asta înseamnă din să-ți încarci simțurile, să te gândești la ea cu impuritate, să crezi că o idolatrizezi, în fond să o dorești. Ești tânăr, treci prin criză erotică. De ce ți închipui că a fugit Otilia? Orice fată inteligentă intuiește tulburările băieților. A fugit fiindcă e frică de tine și te iubește. Pascal o e altceva. E un om în vârstă, inofensiv, ca generalul meu. Eu nu te iubesc fiindcă nu vreau să mă leg de nimeni. Fiind o fată frivolă, îmi e simpatic numai îmi satisfac prin tine nevoia de asta de vorbă cu un tânăr de vârsta mea. Generalul mă aprobă. El nu e supărat. N-ai văzut cum te privea?" Astfel de scene sunt pentru acești bătrâni care ne întrețin o garanție că nu ne băgăm mai mult în sufletul lor. Știu, ai să spui că ești un profitor al lui, un... știu cum ți-am spus. De ce? Eu nu-ți dau bani. Eu sunt tânără dorită de toți. Scrupulele tale nu vestesc un doctor mare. Un doctor trebuie să vadă în viață cu ochii lipsiți de prejudecăți și ca să o vadă așa, trebuie să o cunoască. Tu trebuie să faci literele. Ești un poet naiv." Felix își vârâ capul în plapumă și încercă să sugrume cu întunericul vedenia supărătoare. Pentru a o izgoni, se agăță cu voință de o imagine purificatoare. Numele Isus, răsărindu-i minte, aruncat de scurta apariție în penumbra lui Simion, se străduie să-l cultive dar asociația interioară luă forme care îl îngroziră. Noua umbră albă se îndreptă către cealaltă, care aștepta râzând și mai sarcastic, și totul se amestecă grotesc. Felix scoase capul aer și deschise bine ochii ca să scape de rânjetele viselor. Prefera atunci să înfrunte treaz problema și ajunse la încheierea virilă că dacă Otilia înfățișa fără îndoial aspirația sufletului său, Georgetta putea să-i fie o prietenă fără niciun neajuns pentru cealaltă. Avea să fie doctor, om serios, nu se cădea să ajungă la excese mistice. Însă legăturile cu Georgeta deveneau cam primejdioase pentru demnitatea lui. Dacă Titi continua să umble după Georgeta, chiar în găduința, mai mult sau mai puțin ironica generalului era stânjenitoare, se gândi să încerce o renunțare, măcar provizorie, la întâlnirile cu fata. Cu cât se hotăra mai tare, cu atât însă o dorea pe Georgeta mai mult, față de care se simțea în orice caz vinovat de brutalitate, fiindcă fugise în acel chip jignitor pentru amorul ei propriu. Fuga aceasta, medita el medical, dovedește o timiditate bolnăvicioasă, o ineducare a voinței. Trebuia să învețe să se îndepărta de Georgeta, înfruntându-i frumusețea și, în orice caz, era dator o reparație. Decise, dar, să rupă politicos cu fata după ce își va cere scuze de la ea pentru plecarea precipitată. Un gând ascuns îi șoptea chiar că putea să-i dovedească o singură dată că îi prețuia farmecele fizice și, cu această hotărâre, închise iar ochii mai împăcat, lăsându-se de astă dată în toată voia, resemnat, pradă chemărilor Georgetei, care, în clipa când a dormit, se numea Otilie. Moș Costache îl drugă a doua zi de dimineață să se ducă la Aglaie pentru a-i cere niște chei de la casa din știrbei vodă. Felix consimți cu părere de rău. Dar ce vrea cu cheile? N-are chei? Întreba Aglaie agresiv ca și când Felix ar fi fost vinovat cu ceva. Acesta ridică din numeri. Privi cu neplăcere așezarea în cerca tuturor celor de față că se aflau acolo Aglaie, nelipsiții Stănică și Olimpia, Aurica și Titi. Acesta, din urmă, așezat la o măsuță lângă fereastră, copia în acoarele un desen dintr-o carte ilustrată și arăta o atenție încruntată prin care se simțea obligat să nu mai remarce pe noul venit. Felix simție în aer o curiozitate insultătoare și o dușmănie împietrită și ar fi ieșit numai decât pe ușa afară dacă nu s-ar fi simțit îndatorat să aștepte cheile. Aurica trase prima împușcătură pe nepregătite. Titi, zisea, e foarte supărat săracul că domnișoara Georgeta, prietena dumitale, s-a purtat așa de urât cu el. I-a trimis vorbă că n-are chef de căsătorie și astfel de expresie ordinare. Curios, părea o fată foarte distinsă, dumneata, ce zici? Întrebarea era atât de încărcată de subînțelesuri, încât Felix căută să scape privirile din ochii rece ai Hei!" intervenia, gla, sarcastic. Nu fata e de vină, e devine cine a învățat-o să facă asta. Lasă că știm noi." Cine a învățat-o?" O întreba automat Felix. Domnule Felix, zise Mieros Aurica, vezi cum ești? Parcă dumneata nu știi. Noi am aflat precis că Georgeta face asta pentru dumneata. Noi nu zicem nimic, poate ți-l aia, dar nu trebuia să-l încurce pe bietul Titi." Titi mânuia pensola cu ochii în hârtie, din ce în ce mai nervos. Felix rămăsese înmărmurit de insinuarea Aurichii, trebuind totuși să-i recunoască o măsură de adevăr. Eu zic, zise el încurcat, nu am nimic cu domnișoara Georgeta, abia o cunosc, întâmplător. E o eroare la mijloc, cine v-a spus asta?" Cine ne-a spus? întreba Aglai înțepat. Uite cine ne-a spus! Spune, domnule! Și cu mâna arătă spre stănică. Acesta stătuse tot timpul cu ochii rătăciți pe pereți și făcea acum lui Felix niște semne mute de disculpare. Am spus, adică am auzit, n-am zis chiar că domnul Felix. În sfârșit, ce să mai învinovățim pe unul și pe altul? Trebuia să mă ascultați și pe mine și să nu vă încurcați cu o individă ca Georgeta. Aia e o știe toată lumea. Un bubuit neașteptat se auzi din dinspre fereastră. Titi băduse cu pumnul în masă și se ridicase în picioare galben ca ceara. Nu-i adevărat, dumneata mi-ai spus că l-ai găsit pe Felix acolo și au râs de mine. Otilia e o târfă care a dormit cu Felix și acum doarme cu pascalopol. Nu dau voi, înțelegi? Titi bătu din nou în masă, risipind hârtiile. Indignat, Felix dădu să se scuze. Îmi pare rău că vorbește așa de Otilia. Eu o târfă, urlă ca un nebun Titi, bătând cu pumnul în masă. Este vina mea, adăugă Felix, că stau de vorbă cu domnul Titi, care își îngăduie să spună astfel de neadevăruri. Asistența a părut impresionată de supărarea lui Felix, numai Stănică îi făcea semne desperate cu mâna să tacă din gură, cu aerul de zice, e un secret mare la mijloc, nu pot să ți le explic. Olimpia spuse, nu vă luați după gura lui Stănică, așa se amestecă el în toate. Felix dădu să iasă, dar trecând pe lângă măsuța lui Titi, acesta a făcut un gest de nervozitate din braț. Crezând că Titi vrea să-l lovească, Felix ridică și el un braț în fața pieptului. În gesticulația sa, Titi se propti greșit pe covor și alunecă pe spate peste masă, răsturnând-o. Această scenă accidentală fu interpretată de cei de față, care, privind pieziși, nu observa să răbină pe cei doi ca un căierare. Stănică sări numai decât să prindă brațele lui Felix, în vreme ce Aglaie ridicase și ținea strâns pe Titi, care striga cât îl ținea gura. Otilia e o târfă, așa să știți. Felix fu scârbit și de conflictul în sine, dar și de falsa interpretare a accidentului, în vreme ce Aurica și Olimpia încercau să-l potolească, fără să fie nevoie, dar nu te supăra așa, domnule Felix, copilării nu știi că t e nervos, supăra de-abinelea, împinse pe Stanică și ieși din casă. Pe urma lui, Stănică se ținea cu pași mari. Scumpule, iubitule, de ce ai supărat pe mine?" Îi striga acesta în mers și încercă să-l prindă de braț. Ai dreptate, pune-te însă în locul meu." Nu le-am spus nimic." O fi bănuit ei ceva și dau acum vina pe mine." Pot eu să constrazic pe soacră mea?" Femeie bătrână, dumneata ești inteligent, pricepi." Eh, eu să fiu ca dumneata, n-aș pune la inimă fleacurile astea." Mi-aș vedea de treabă și pace." Ei, și ce dacă a zis că trăiești cu Otilia?" E un rău? Norocul tale. Domnule Stănică, zise exasperat Felix, dânsă intre în casă la el. Lasă-mă în pace! Iar te-ai supărat? Se miră nevinovat Stănică. Vezi cum ești, nu știu omul cum să te ia. Felix trânti ușa și repede urcă la el în odaie. Stănică stătu puțin pe gânduri în fața ușii, ezită, apoi o luă în vârful picioarelor, deschise bineșor ușa gotică și intră prin față la moșcostache. Felix îl zărise însă de pe fereastra geamlăcului. Își lua atunci pălăria și, dându-se jos tiptil, ieși pe poartă și plecă în oraș. Era enervat și descurajat peste măsură și toate vechile planuri de fugă îl năvăliră. Cursurile îl distrară puțin și, când se întoarse acasă, primi cu recunoștință acest sfat șoptita lui Costache. Să nu te mai duci pe acolo, e mai bine așa." Stănică vorbise într-adevăr bătrânului, înflorind lucrurile și dându-le color de dramă. Domnule," zise, tinerii, când iubesc, iubesc, așa eram și eu." Felix, al dumitale, așa zice lumea, ar trăi cu Georgeta, fata faină, n-am ce zice brava ei. Dar nu spui că titi s-a îndrăgostit de ea și a vrut să o ia de nevastă. A adus-o aici la soacră mea. Pe onoarea mea, totul era gata, ce-a fost ce n-a fost. Fata nu mai vrea acum. Lumea zice că nu o lasă Felix. O fi, o fi! Fata e frumoasă, e dată dracului. Cum îți spun, n-am mai vrut, dar și titi violent, nici nu-ți vine să crezi când îl vezi așa blec. Eu i-am văzut față în față, am sfeclito. o Hai, zic, că acum se întâmplă ceva. Și într-adevăr, domnule, nici n-am băgat de seamă când au sărit unul la altul. Ce încăierare! Abia i-am scos unul dintre altul. Titiș încleștease mâna împărului în Felix. Felix îl strângea de gât. Comedie mare. Pentru o femeie, pentru o femeie frumoasă, nu-i vorbă. Moș Costache, ascultă-mă pe mine că s-a avocat. Pentru o femeie se fac crime. Se strâng de gât frații între ei, se fac războaie. Femeia asta e discordia lumii. Moșcostache se plimbă sumbru și cocoșat prin o daie, sugând cu îndărătnicie un, un muc de țigară și privind din când în când cu neîncredere și dispreț pe Stănică. Nu credea o iotă din ce îi spunea. Ce aveți cu băiatul ăsta?" zise el în sfârșit de nu-l lăsați în pace. Nu v-a făcut nimic, nu trebuie să-i spuneți vorbe grele nici lui, nici Otiliei. Copii orfani, păcat!" Stănică prinse această temă și o dezvoltase. Îmi pare rău că îmi spui astea. Eu nu respect orfanii? Eu însumi mă vezi, am fost orfan de mic copil și cunosc rana asta să n-ai pe nimeni de aproape. Eu nu respect pe Felix, dar țin la el ca la un frate mai mic și intenția mea e să-i ajut pașii în lume, să-l pilotez. În chestia Georgetei, ce să spun, e puțin, puțin vinovat. I-am spus, amice, nu te vârâ cu stricata aia, e o fată nefastă. Când a venit să ceară cheile, i-am făcut semn să fie prudent față de titi. Ei, zise Moș Costache nărăbdător, mi-ai găsit cheile? Le caută soacră mea, dar dă voie, ce faci cu ele? Că doar ai un urând. să le cumva? Că de închiriat acum a trecut timpul. Bine faci că le vinzi, tot mai bine să ai banul în pungă, dar trebuie să fii cu ochi în patru, să pui un samsar bun, cam câți ceri, așa ca să mă orientez. Nu vând nimic, zise scurt Moș costache. În fond, stănică mirosise bine. Bătrânul voia să vândă și casele astea, precum voia să vândă tot. Acest imobil vechi îl cumpărase chiar de la Simion cu mulți ani înainte, când acesta avusese nevoie de bani spre a plăti unele datorii ajunse la scadență. Aglaia nădăjduia că, cel puțin dacă a consimțit la această vânzare, casele îi vor fi lăsate tot ei, pentru aurica sau titii. Cererea cheilor, avea un inel de dublete de chei ruginite uitate prin pod, o iritase. Costache le cerea, fiindcă chiriașii pierduseră multe chei și n-ar fi vrut să cheltuiască bani pentru facerea altora. Nu vinzi? Răspunse stănică. Nu era rău nici așa. Banul fuge. Imobilul e o valoare sigură. Cu cât stau să mă gândesc, îți dau dreptate. Să nu vinzi. Și să mă consult și pe mine, când vrei să întreprinzi ceva. Știu eu, cunosc chisibușurile, sunt avocat. Îți fac toate gratis. Îmi dai acolo o nimica toată, pentru deplasări. Întors în sinedriul din casa Aglaei, stănică începu să tune. Mamă soacră, se petrec lucruri suspecte de tot. De ce m-am temut eu, nu scăpați. Moș Costache a vândut restaurantul, acum umul să vândă cu siguranță și casele din știrbei. Mâine o să vândă tot. Ce faci atunci? Adică ce facem? Fiindcă îmi dai voie să îmbrățișez interesele fetei dumitale, Olimpia. Bătrânul e sfătuit de cineva, nu face el de capul lui toate astea. Vinde tot, prefacem bani și dă cui vrea. Îl dau pe una parchetului, strigă Aglaie. Un om care vinde toate într-o zi nu e în toate mințile. Ia o idee, zise stănică cinic, îl punem sub interdicție că e incapabil de a se administra. Numai, vezi dumneata, nu sunt la mijloc moștenitor direcții, a căror succesiune să fie primejduită, ci moș costache nu urlă, nu bate pe nimeni și nici nu aruncă banii la joc. De găsit se găsesc totdeauna oameni care să certifice tot ce poftești. Dar te duci dumneata ca soră să declară că fratele dumitale e nebun? Mă duc, zise furioasa glaie. Te duci, dar nu te crede. Vine Otilia, vine Felix, vine Pascalopol, etc. și declară că totul e calomnie. Asta merge cu babe imbecile, dar cu Moș Costache nu. E mai și ret decât credeam. Te faci de râs, prinde pe dumneata și nu-ți lasă nimic prin testament. Face el testament? Se îndoi aglae. Trebuie să facă. Dacă vinde tot, nu mai rămâne altă soluție decât să te iei bine cu el și mai ales cu Otilia. Eu cu Otilia? Niciodată. Atunci treaba dumitale. Și de ce Otilia, mă rog?" E averea Otiliei? Crezi că Otilia renunță la avere? De ce îi stă ea pe cap?" Aici e greșeala dumneavoastră de tact. Otilia face ochi lui Pascalopol și Pascalopol Otiliei. Ei și? De ce v-ați supărat, mă rog, și ați început să-i împungeți? Vrei, dumneata, să te măriți cu Pascalopol? Dacă nu, atunci ce te privește pe dumneata? Pe cine ia Otilia? Pe mine, ca un om cu viziunea largă, ca avocat al intereselor dumitale, chestiunea mă încântă. Pascalopol e bogat, e bătrân, prin urmare... Își dă și cam așa de pe el ca să pună mâna pe Otilia, care umblă după avere. Moș Costache e zgârcit și e vesel la rândul lui ca să nu-i dea nimic fetei și atunci își clocește singur banii până ce într-o bună zi, gata, că nu suntem niciunul etern și rămâi dumneata moștenitoare unică. Așa ce ai făcut? Te-ai cu Moș Costache, l-ai ambiționat și omul se răzbună. S-au mai văzut zgârciți care mor pe o rogojină și lasă averea pe la aziluri, la stat." Aglaia îngălbenit deodată. Da, da, la stat." Trebuie să fie nebun. Asta e singura nebunie pentru care statul nu-l vără la balamuc." Argumentația lui Stănică impresionă mult pe membrii acestui Consiliu Neoficial de Familie. Aglaie lăsase capul îmblânzită. Mamă," zise Lene și Olimpia, el cam are dreptate, într-astea nu-i prost." Am dreptate, domnule, confirmă zgomot stănică, plimbându-se cu pași mari prin casă. Când n-am eu dreptate? Și ce vreți să fac acum? Întrebă Aglaia ironic. Să cad în genunchi în fața Otidii? să mă rog de ea să mă ierte? Aș, Otilia nu era închinoasă. Te faci că nu e supărată că ai uitat să te duci în casă la Moș Costache? frate de, și mai ales nicio înțepătură lui Pascalopol. Să-i îndemnăm să se ia, să-i felicităm. Pascalopol te pupă când aude că îl laud pe Otidia, și lui Moș costache, îi pare și lui bine de combinație asta. Stănică se plimbă de câteva ori în lungul și în latul odăi, apoi futrăznit de o idee. Știi ce? Am o idee admirabilă. Avem adresa Otiliei la Paris. Îi scriem colea o carte poștală, ca și când nimic n-ar fi, spunându-i și de moș Costache că e bolnav. Fata e sensibilă. Scrieți voi, eu nu scriu. Scriem noi, dar riscă și dumneata." Stănică într-adevăr compuse această carte poștală. Scumpa noastră Otilia." Am aflat cu nespusă bucurie că te afli la Paris, unde ai tot dreptul să te recreezi, acum când ești tânără. Ne e foarte dor de tine și de domnul Pascalopol. Ne lipsești foarte mult. Dacă te-am supărat vreunul cu ceva, nu lua în seamă că și bătrânii sunt totdeauna mai cu necazuri. Moș Costache nu spune, dar suferă fără tine. Felix, ca tinerii, are cu ce se distra, el uită mai repede. Noi am fost foarte necăjiți și cu Moș Simion care e tot bolnav. De acum cu bătrânii nu te poți aștepta la altceva, să veniți cu bine că își vă așteaptă cu dor ai voștri, stănică aglaie olimpia uricatiti. Stănică puse pe tot să-i scălească, din adins insinuase subțire, indiferența lui Felix, ca să apropie și mai mult pe Otilia de Pascalopol și făcuse aluzie la destinul bătrânilor ca să arunce în sufletul fetei grija de moșcostache, Costache, pe plic scrise, domnișoare Otilia Pascalopol. Nare să se supere?, întrebă Aurica. Ei, aș. Zimie stănică, rațiu deputat, și vezi că am să mă supăr. Trebuie să fim psihologi. Stănică luă cartea poștală și ieși cu ea să meargă în oraș. În antre, observă că afară ploa. Lăsă cartea poștală pe măsuță și se întoarce să ceară o umbrelă. În acest timp, Simion veni hoțește lângă măsuță, privi scrisoarea pe amândouă părțile, apoi, vârând degetul în gură, trase lângă semnături o dungă de salivă și scăli gros cu un creion chimic, Iisus Hristos. Stănică lua mai târziu cartea poștală, o puse în buzunar și o aruncă la cutie fără a o mai privi. Ceea ce îl întuneca pe Felix, dându-i oarecare doză de mizantropie, era indiferența tuturor, chiar a colegilor de universitate pentru orice atitudine intelectuală, pentru orice înflăcărare ce n-avea un scop imediat terestru. La ea și în internat, discuta cu o aprindere cu colegii, chiar în pat, după stingerea luminii. Probleme pe care câteodată nu le înțelegea nimeni mai bine, dar care îi îmbătau, dându-le mândrie de filozofii. Problemele erau formulate în dosebi, în chipul întrebărilor ce e viața, ce e moartea, așa cum le întâlneau prin broșuri. Unul pusese odată problema ce e femeia și tot se străduiră să dea soluțiile cele mai extravagante, nimeni nu făcu nici cea mai mică glumă indecentă și nici măcar vreo aluzie la problema sexualității. Era unii care puneau mâna pe reviste și scoteau din ele temene cunoscute celorlalți pe care le dezlegau cu soluții tot din revistă spre ciuda colegilor de dispută care voiau să știe de unde furaseră ideile. Într-o noapte, discutară despre Dumnezeu, afară ploua cu găleata și tuna și unii din băieți mai fricoși și mai puțin dialecticieni tremurau de frică și chiar se închineau pe supătură, încredințați că o astfel de discuție poate fi primejdioasă pe așa vreme. Răspunse câte unul cu idei din manual, înflorite, studiau puțină istoria filozofiei abia în clasa ultimă. Dumnezeu este cauza din tâi și scopul din urmă. Prin el, noi ne explicăm tot ce întrece puterea noastră de explicație și dăm un sens vieții. Un băiat de popă zise că Dumnezeu e o dogmă care nu se discută și că noi trebuie să credem în tot ce e absurd. În sfârșit, cel care strânise discuția strâmbă din buze disprețuitor. Spune tu, mă, atunci dacă ești așa deștept!" se supărase băiatul de popă. Iată, uită la el! Ce te strâm tu așa, parcă tu știi!" Mă!" zise filozoful, Dumnezeu sunt eu!" Tu, pământul, cerul, tot ce există pe lume, toate fac parte din Dumnezeu, decât că noi suntem mărginiți pe loc și în timp, asta se zice în timp și în spațiu, pe când Dumnezeu e nesfârșit. Nimeni nu râse de această soluție, ușor de caricaturizat, rămânând toți tulburați, afară fulgera, numai unul întreba să De unde ai luat tu asta, că n-ai inventat-o tu? Peciorul de popă făcuse această obiecție, care multora le păruse foarte întemeiată. Bine mă, noi socotim o cotim pe Dumnezeu ca fiind o bunătate nesfârșită, opus răului, adică diavolului, care e un răzvrătit tăgăduind pe Tatăl nostru din ceruri. Păi dacă lumea toată e Dumnezeu, atunci se cheamă că și ucigașul e o părticică din Dumnezeu și ce face, face cu voia lui. Se poate așa ceva?